Hetedik fejezet. Dexternek kapóra jött, hogy Jeremy Bishop nem volt éppenséggel kedvelő. Húsvétkor is csak muszájból utazott le egy vidéki hotelba, ezért aztán, amikor Dexter szabadkozva felhívta, hogy sürgősen szüksége lenne a kompjúterzseni és az adatbankjai segítségére, azonnal jobb kedvre derült. Kaptam néhány hajónevet, mondta Dexter, hogy pontos legyek 78-at. Ezekről mindent tudni akarok. Mekkorák, milyen rakományt szállítanak, ki a tulaj, ha kideríthető, bár valószínűleg csak valami fantomcég cég lesz. Ki az ügynökük, mit szállítanak jelenleg, de a legfontosabb, hogy éppen most hol vannak. Lehet, hogy a legjobb, ha kereskedelmi cégnek adja ki magát, amely bizonyos rakományokat akar szállítatni. Itt talán többre jut az ügynökökkel. Ha sikerült a 78-ból valamelyikre rábukkanni, onnantól semmi más nem érdekel, csak az, hogy hol van és hogy néz ki. Ez menni fog, mondta Bishop Vidáman. Akár fényképeket is szerezhetek róluk. már Mármint felülről készített fotókat? Kérdezett vissza Bishop. Aha. Hát a hajókat nem túl gyakran szokták felülről fényképezni. Azért csak próbálja meg, és koncentráljon a déli, illetve nyugati karibi térség és az Egyesült Államok, illetve Európa közötti útvonalakra. Jeremy Bishop a következő két napban a Billentyűzetei és Képernyői Társaságában 12 hajót talált meg, a Juan Cortez által megnevezettekből. Folyamatosan továbbította Dexternek az adatokat. Mindegyik a karib térségben tartózkodott, vagy épp távozóban volt, vagy most jött visszafelé. Dexter tisztában volt vele, hogy a hegesztőmunkás által felsorolt járművek közül némelyik nem fog szerepelni a kereskedelmi hajók nemzetközi listáján mivel ezek csak tetves halászhajók, vagy olyan szabad fuvarozók, amelyeknek a szállítási kapacitása meg sem közelíti a nemzetközi kereskedelem számára elfogadható szintet. Ezeket lesz nehezebb megtalálni, ugyanakkor a sikeréhez elengedhetetlen. A nagy teher szállítókat az érkezési oldal vámosai könnyebben lebuktathatják. Ezért ezek általában csak a nyílt tengeren veszik fel a szállítmányt, és még a nyílt tengeren meg is szabadulnak tőle. Persze ettől még le lehet buktatni őket, ha a kutyák kábítószer maradvány találnak a rejtett helyeken, ami pedig egy utólagos ellenőrzés esetén nagyon is valószínű. Viszont azok, amelyek Tim melhier és az elemző munkatársait Lissabonban olyan nagyon idegesítették, a kisebb csempészhajók voltak, amelyek Nyugat-Afrika partjainál a mangrove mocsarakból bújtak elő. Mint később kiderült, a Cortez listán szereplő nevek közül csak 25 volt a Lloyds-nál regisztrálva, a többit ezzel a módszerrel nem lehetett megtalálni. Viszont ha ezt a 25-öt kivonják a forgalomból, az már rendesen odavág a kartel flottájának. De erre még várni kellett. A kobra ugyanis még nem állt készen. A TR1-esek viszont már igen. Joao Mendoza, a brazil légierő nyugalmazott őrnagya május elején érkezett meg a Hízróra. Kell Dexter a vámfolyosó végén várta a hármas terminálon. A férfiút nem volt nehéz felismerni. Egyszer látta már az egykori vadászpilóta fényképét. Hat hónappal ezelőtt Mendoza őrnagy neve egy hosszú és fáradtságos kutatás eredményeként merült fel. Dexter Londonban a királyi légierő hajdani személyzeti főnökével ebédelt. A vezér tábornagy hosszasan törte a fejét a hozzá intézett legfontosabb kérdésen. Nem hiszem, mondta végül. Csak így a derültékből. Minden előzetes rákészülés nélkül. Attól tartok, a fiúknak ez nem menne. Tudja, ez inkább lelkiismereti kérdés. Nem hiszem, hogy bárkit tudnék ajánlani. Dexter ugyanezt a választ kapta az Egyesült Államok légierejének egyik kétsilagos tábornokától, aki még az első öböl háborúban F-15-ösökkel repült. Habár, ha jobban belegondolok, mondta az angol búcsúzóul, létezik egy légierő, amely minden további nélkül halomra lőné a Még Mégpedig a brazil. Dexter ezután a leszerelt pilóták Sao Paulo-i társaságát kereste fel, ahol végül rátalált João mendoza -ra. A 40-es évei közepén járhatott. Mielőtt leszerelt, egy Northrop Grumman F5E Tigers típusú gépen repült, aztán beállt az apja üzletébe segíteni, mert az öregnek megromlott az egészsége. De a dolog balúl el. A 2009-es gazdasági válság idején a cég csődöt jelentett. Mivel nem nagyon volt piacképes szakmája, Zsóaó Mendosa mindenféle irodai munkát elvállalt, és már nagyon bánta, hogy otthagyta a repülést. Emellett pedig még mindig gyászolta az öcsét, akit szinte ő nevelt fel, miután az édesanyjuk meghalt, az apjuk meg napi 15 órát melózott. De amíg ő pilóta volt az északi légipázison, addig a fiú rossz társaságba keveredett, és kokain túladagolásban meghalt. Zsóaó ezt azóta sem felejtette el, és azóta sem bocsátott meg. Meg aztán a felajánlott összeg sem volt éppen elhanyagolható. Dexter bérelt kocsival jött ki érte a reptére, és most az Északi-tenger partján fekvő síkvidékre tartottak, ahol is a második világháború idején a vidék természeti adottságai okán bombázó bázisokat hoztak létre. Ezek közül az egyik a Skempton volt. A hidegháború éveiben részben azoknak a B-bombázóknak adott otthont, amelyek Nagy-Britannia atombombáit szállították. 2011-re már egy sor civil vállalkozás és társaság fészkelte be ide magát, köztük az a lelkes csoport is, akik lelkiismeretesen dolgoztak a két Blackburn Buccaneer helyreállításán. Ezek idővel majd megint fűrkek és gépek lesznek, de most még nem voltak üzemképesek. Nemrég viszont kaptak egy olyan ajánlatot, ami számos anyagi gondjukat megoldja egy időre, ezért egy kicsit félretették a hobbiukat és ráálltak a délafrikai afrikai bák átalakítására amelyel Gály Dószó repült ide, vagy négy hónappal ezelőtt. A Bakanír imádók csoportjának tagjai soha nem keresték a kenyerüket berepülőpilótaként. Igazi szakik voltak ők, elektromos szakemberek, mérnökök, akik annak idején dolgoztak ezeknek a gépeknek a karbantartásán, amikor még a tengerészet vagy a királyi légierő kötelékeiben repültek. Itt laktak a környéken, és már egy ideje arra áldozták a hétvégéiket és a szabad esteiket, hogy a két kiszolgált veterángépet ismét üzemképes állapotba hozzák. Dexter és Mendoza egy helyi fogadóban töltötték az éjszakát, amely valaha postakocsik pihenőjeként funkcionált. Az alacsony, sötét gerendatető, az elmaradhatatlan kandalló, valamint a részből készült lószerszámok és a jeleneteket ábrázoló részkarcok teljesen lenyűgözték a brazil férfiút reggel aztán átmentek Skemptonba, hogy találkozzanak a csapattal. A 14 fős társaság minden tagját most Dexter fizette a Kobra pénzéből. Büszkén mutatták meg a brazil pilótának a művüket. A legfontosabb változás a fegyverzetben volt. A hidegháború éveiben a Bakenir olyan fegyverekkel volt felszerelve, amelyek egy könnyű bombázónak és főleg egy hajórombolónak megfeleltek. És mivel csak harci repülőgépről van szó, a belső térben és a szárnyak alatt mindenféle rakéta és a bomba is helyet kapott, köztük a taktikai csapásokhoz szükséges atombombák is. Ebben a gépben viszont, amelyet ezen a tavaszi napon a Lincoln síris húzatos hangárban Mendóza őrnagy szemügyre vehetett, az egész raktér üzemanyag tartályként funkcionált, aminek következtépen a gép elképesztő hosszú ideig tudott a levegőben maradni, és ennek megfelelően óriási hatótávolsággal büszkélkedhetett. De azért a fegyverzetnek is maradt még hely. Bár a bák soha nem volt a szószoros értelmében vett vadászgép, a földi személyzet egyértelmű instrukciókat kapott. Mindkét szárny alatt azokon a tartókon, amelyekre valaha rakéták voltak erősítve, most fedélzeti gépágyuk sorakoztak. Mindegyik szárny alatt két 30 mm-es éden amelyeknek a tűzereje már elegendő ahhoz, hogy bármit darabokra szaggassanak, ami az útjukba áll. A hátsó pilóta üléssel még nem végeztek. Ide még egy tartaléktartály kerül majd, valamint egy ultramodern kommunikációs felszerelés. A bák pilótája mögött nem lesz rádiós. Akinek a hangját a fülhallgatóban hallja majd, az több ezer kilométerre tőle, egy monitor előtt ülve fogja megadni neki a pontos irányt, ami alapján rárepülhet a célpontokra. De mindenek előtt egy repülő oktatóra volt szükség. – Soda szép! – ámuldozott Mendóza. – Örülök, hogy tetszik! – szólalt meg egy hang a háta mögött. Egy negyven körüli, sovány hölgy volt az, aki már nyújtotta is a kezét. – Üdvözlöm, Kalin vagyok. Én az oktatója. Kalin kek parancsnok annak idején, amikor még a tengerészetnél repült, soha nem vezetett Bákot. A bakanírek idejében még nem léteztek női pilóták a hadtestnél. A szokásos tengerész kiképzés után a légierőhöz szegődött. Miután sikeres helikopterpilóta vizsgát, tett, teljesülhetett a nagy álma, és beülhetett a vadászgépe pilóta fülkéjébe. A húsz éves szolgálati idő leteltével leszerelt, most itt él a közelben, és csak úgy keftelésből csatlakozott a csoporthoz. De még mielőtt kiöregedett volna a repülésből, egy hajdani bákpilóta áttérítette a bakvállásra. Roppant módon örvendek, mondta Mendoza kisé vontatott, választékos angolsággal. Este az egész csoport a fogadóban iszogatott. Dexter fizetett. Másnap hagyta, had ki magukat, csak ezután kezdődött a tréning. Mendóza őrnagyra és a hatfős karbantartó csapatra, akik majd vele mennek fogó szigetére, csak június végétől lesz szüksége. Miután itt mindent elrendezett, visszarepült Washingtonba, ahol Jeremy Bishop közben további hajókat azonosított a Cortez listáról. A TR1-ről nem sokat beszélnek, és még ritkábban lehet látni valamelyik példányát. Ez lett a láthatatlan utódja a legendás YouTube kémrepülőnek, amelyben Gary powers 1960-ban lelőtték Szibéria felett, illetve amelynek segítségével 1962-ben sikerült leleplezni a Kubába telepített szovjet rakétakilövőket. 1990-91-ben az Öböl háborúban már a TR-1 volt Amerika első számú kémrepülője, amely ez elődjénél is magasabban és gyorsabban repül, és olyan kamerákkal van felszerelve, amelyek valós időben képesek továbbítani a felvételeket, azaz már arra sem kell várni, hogy a képeket odahaza előhívják a laborban. Dexter kölcsönkért egy ilyen csodagépet az amerikai légierőtől, Pensacolából, amely nemrég érkezett meg, és május első napjaiban már meg is kezdte a felderítést a fáradhatatlan bisop segítségével talált egy olyan hajótervezőt és hajóépítőt, aki tulajdonképpen minden hajót képes volt szinte bármilyen szögből felismerni. Most már ő is bisoppal dolgozott, annak az anakostiai raktárépületnek a legfelső emeletén, amelynek a többi szintjén a harmadik világnak szánt takarók sorokoztak hatalmas tószokban. A TR1 a karib tenger felett járőrözött. Üzemanyagért a kolumbiai Malambóban, vagy a puerto rikói amerikai bázisok valamelyikén szállt le. A kémrepülő sorra küldte a remek felbontású képeket a környékbeli kikötőkben várakozó, vagy a tengere haladó kereskedelmi teherszállító hajókról. A hajóépítő pedig kezében egy nagyítóval tüzetesen végignézte a bisop által letöltött felvételeket, és a látottakat összevetette azokkal az információkkal, amelyeket biszop a hegesztőmestertől kapott névsorból kiindulva idáig ki tudott deríteni a hajókról. Azott, ott, szólalt meg időnként a férfi, miközben az egyik karibtengeri kikötőbe horgonyzó harminc teherhajó egyikére bökött. Az biztosan a szelene. Egyértelmű, kis tonnatartalom alig vannak rajta emelők. Alig vannak rajta, mi csodák? vissza döbbenten bisop. Közepes tonnatartalom tartalom, egyetlen előrenéző daruval. Ez a virgende de válme, Mindketten kitűnő szakemberek voltak, s ahogy ez általában lenni szokott, mindketten úgy vélték, hogy másik által használt szakszavak teljességgel érthetetlenek. Ennek ellenére így ketten szépen beazonosították a kártel flottájának felét. A cságó szigetekre senki nem utazik, ugyanis tilos. Valójában csak néhány koralzátony az, az egész, valahol az indiai óceán közepén, majdnem 2000 kilométerre India déli csücskétől. Ha nem lenne lezárva, bizonyára ugyanolyan turista paradicsom lenne, mint a Maldív-szigetek telekítűnő szállodákkal az áttetsző -Sz vízű lagunák partján, ahol egész évben süt a nap, és a koralzátonyok érintetlen szépségükben pompáznak. De itt bombázók állomásoznak. Elsősorban amerikai B-52-es bombázók. A sziget csoport legnagyobb tagja Diego Garcia. A többi kisebb szárazfölddel egyetemben ez is brit felségterület, de az Egyesült Államok hosszú távra kibérelte és légi támaszpontnak, illetve üzemanyag felvevő kikötőnek használja. A bázis viszont olyannyira titkos, hogy még a benszülötteknek is menniük kellett, és soha nem térhettek ide-vissza. Pedig ők csak ártalmatlan halászok voltak ami 2011 telén és tavaszán a Sas-szigeten zajlott, az tulajdonképpen brit akciónak számított, még akkor is, ha részben a kobra pénzéből finanszírozták. A királyi flotta négy ellátó hajója több tonna szerszámmal és felszereléssel érkezett, a tengerészmérnökök pedig egy kisebb kolóniát építettek. Valószínűleg soha nem lesz belőle közkedve turista központ, de azért mindenképpen lakható volt. Egy sor lapra szerelt, egy nap alatt felállítható lakóépületet húztak fel. Emésztő gödröket ástak. Felállítottak egy étkezőt is konyhával, hűtőkamrákkal és édesvíz előállító részleggel. Az áramot generátorok szolgáltatták. Mire elkészültek, a kis kolónia több mint 200 embert tudott fogadni. Persze szükség volt néhány hozzáértő mérnökre, konyhásra és szerelőre, akik az egészet üzemeltetni is tudták. Valami hiba folytán a tengerészek még könnyű búvár felszerelést is hagytak itt búvár szemüveggel, pipával és úszonnyal. Bárki is kerül ide később, kedvére gyönyörködhet majd a korallzátonyok szépségében. Emellett egy kisebb könyvtárat is berendeztek, ahol angol és spanyol nyelvű ponyvák kaptak helyet. A matrózoknak és a mérnököknek ez nem volt különösebben megerőltető. A láthatáron ott volt Diego gárcia, amolyan mini Amerika trópusokon, ahol mindazt megtalálható, amit egy amerikai katona távol a hazájától elvár, vagyis nagyjából minden. A brit tengerészeket pedig szívesen látták, így hát ők is szívesen jöttek. Ebben a trópusi paradicsomban csak egy valami zavarta a nyugalmat, a folyamatosan gyakorlatozó bombázók fűsiketítő robaja, amelyen le- és felszálláskor örvendeztették meg a katonákat. A Sas szigetnek pedig volt még egy másik fontos tulajdonsága is. 2000 kilométerre volt a legközelebbi szárazföldtől egy olyan tengeren, amelyben csak úgy hemzsegtek a cápák. Innen szinten lehetetlenség megszökni. És épp ez volt a lényeg. A zöldfoki szigetek szintén olyan hely, ahol egész évben süt a nap. Május közepén a fogó szigeten hivatalosan is megnyílt az új repülőiskola. És megint volt ünnepség is. A védelmi miniszter santiago átrepült, hogy személyesen jelen lehessen. Szerencsére itt most mindenki portugálú beszélt. A kormány szigorú felvételi szűrővizsgálatok után 24 fiatal embert választott ki légikadéknak. Nem mindegyik fog repülni is, valamennyit muszáj volt ráhagyni, mert a kiképzés során páran mindig lemorsolódnak. A Brazíliából érkezett 12 darab kétüléses tukánó nyílegyenes sorban várakozott a kifutón és megjelent természetesen a 12 oktató is, akiket a brazil légierő bocsátott a zöldfokiak rendelkezésére. Csak egy valaki hiányzott, a főparancsnok, egy bizonyos João Mendoza őrnagy. Ő jelenleg másút teljesített berepülési feladatokat, de egy hónap múlva ő is csatlakozni fog az embereihez. Ez viszont egyáltalán nem okoz problémát. A kadétok az első 30 napot amúgy is az osztályteremben töltik, illetve ekkor még csak a földön ismerkednek a repülőkkel. Miután mindenről tájékoztatták, a miniszter szigorú ábrázattal jóváhagyólag bólintott. Azt már nem feltétlenül kellett az órára kötni, hogy Mendóza őrnagy csak úgy levezetésképpen a saját gépével repül ide. Ha a miniszter tudott volna erről a repülőgépről, ahogy természetesen nem tudott, akkor talán azt is megértette volna, hogy a kiképzésekhez szükséges JP8-as üzemanyagtartályok raktárát miért különítették el a JP5-ös üzemanyagtartályoktól, amelyek jóval illékonyabb tartalma a nagyobb teljesítményű vadászgépeket hajtja. Így viszont a sziklába vált, acélajtókkal felszerelt hangás sem nézte meg közelebbről. Neki azt mondták, hogy az is csak egy raktár, úgyhogy nem is mutatott további érdeklődést iránta. A lelkes kadétok elfoglalták szálláshelyeiket a hivatalos vendégek visszarepültek a fővárosba, és másnap a tervek szerint megkezdődött az oktatás. Az ünnepségről távol maradó őrnagy valójában az angliai partoktól keletre, az ólomszürke északi tenger felett 6000 méteres magasságban gyakorlatozott az instruktora társaságában. Kék parancsnok hátul ült, ahol semmilyen kontroll berendezés nem állt rendelkezésére, vagyis vakon meg kellett bíznia a pilótában. De innen is jól látta, hogy az őrnagy milyen pontossággal találja el a képzeletbeli célpontokat. És nagyon is elégedett volt a látottakkal. A rákövetkező nap szabad volt, mivel a tanterben az igen fontos éjszakai repülés következett. És csak ezután került sor a rakéta rásegítéses felszállásra, valamint az éles lőgyakorlatra, ahol a célpontok világosra festett hordók voltak, amelyeket az előre egyeztetett koordinátákon az egyik csoportások dobált ki a halászhajójáról. Kekk parancsnok biztosra vette, hogy a tanítványa tökéletesen veszi majd ezt az akadályt is. Ugyanis azt mindjárt látta, hogy a brazil pilóta igazi őstehetség, és olyan ügyesen kezeli az öreg mint mintha világ életében ezt csinálta volna. Volt már rakéta rásegítéses felszállása? kérdezte tőle egy héttel később a csoport kis kúnyhójában. Nem. Tudja, Brazília nagyország, viccelődött az nagy, Mindig volt bőve hely a hosszú kifutók megépítéséhez. Az S-2 báknak eredetileg nem is volt rakéta rásegítése, mert az anyahajóink szintén elég hosszúak, mondta nő. De a trópusokon néha túl nagy a forróság, és akkor nem mindig elég a tolóerő. Ez a gép pedig Dél-Afrikában szolgált, ezért ráfér a segítség, úgyhogy mindenképpen rá kell tennünk. A lélegzete is elállt majd meglátja. Meglátta. Mintha a skémtól hatalmas kifutója nem lenne elég hosszú a rásegítés nélküli felszálláshoz, a szerelők felhelyezték a kis rakétákat a farokcsúszó mögé. Kalin Kek részletesen elmondta, hogy mit, mikor és hogyan. A betonpálya végén megállni, a kéziféket erősen behúzni, a spay motorokat a behúzott fék mellett felpörgetni. És amikor a fékek már nem bírják tovább tartani a képet, kiengedni őket maximális teljesítmény mellett és begyújtani a rakétát. Zsóó Mendoza úgy érezte, mintha egy gyors rohant volna bele hátulról. A Buccaneer szinte belefúrta magát a kifutóba. Néhány másodpercig dübörögtek alattuk a kerekek, de aztán már is a levegőben voltak. Kek parancsnok arról már nem tudott, hogy Mendoza nagy esténként a fogadóban fényképeket nézegetett, amelyeket Kell Dexter küldött neki. Ezeken a fogósziget kifutója volt látható, a leszállópálya fényei, a leültetési küszöb. A brazil pilótának nem voltak kétségei. Ahogy az angol barátai mondogatták, gyerekjáték lesz. Kell Dexter alaposan áttalulmányozta az Egyesült Államokban gyártott pilóta nélküli repülőgépeket. Ezek ugyanis fontos szerepet kapnak majd a Kobra küszöbben álló háborújában. Végül elvetette a reaper és a predátort, t és a fegyverzet nélküli Global Hawk mellett döntött. A feladata felderítés lesz. Kizárólag felderítés. Paul Deveró elnöki felhatalmazásával a kezében hosszasan tárgyalt a Northrop Grummannnal, az RQ4 gyártójával. Tudta jól, hogy a tengerparti felderítésre szánt verziót már 2006-ban kifejlesztették, és az Egyesült Államok haditengerészete rengeteget rendelt ebből a típusból. De ő még két extra feladatot is tartogatott a gépek számára. A gyártó képviselője azt válaszolta, hogy a dolog megoldható. Műszakilag minden további nélkül kivitelezhető. Az egyik mutatvány abból áll, hogy a gép fedélzeti memóriája rögzítse közel 40 hajó felülnézeti fényképét, amelyeket a TR egy kémrepülő készített. A felvételek felbontásáról annyit mondott, hogy egy pixel a hajók fedélzetén nagyjából 5 centinek felel meg. A felderítő gépnek ezeket a képeket kell majd összevetnie azzal, amit lát, és a bázist értesíteni, amennyiben egyezést talál. A másik extra feladat pedig a kommunikáció zavarása. Azaz a felderítő repülőnek képesnek kell lennie arra, hogy az alatta lévő hajó nagyjából 10 kilométeres körzetében mindenféle elektronikus kommunikációt blokkoljon. Rakétákkal ugyan nem volt felszerelve, de az RQ4-es sólyom mindent tudott, amire Dexternek szüksége volt. Akár 20 kilométeres magasságba is fel tudott menni, így a megfigyelt hajóról sem látni, sem hallani nem lehet. Egy nap alatt akár 100.000 ezer négyzetkilométernyi területet is képes bejárni, nem számít neki, hogy esik vagy fúj, éjszaka van vagy nappal, és akár 35 órán át képes a levegőben maradni. A másik két társával ellentétben ez a szerkezet huzamosabb ideig is képes a 600 km per órás sebességet tartani, azaz jóval gyorsabb, mint a kiszemelt célpontjai. Május végére két ilyen remek masina készült és került átadásra a Cobra Project számára. Az egyik a kolumbiai tengerpartra, a Malamboi légibázisra került, Kártagénától északkeletre, a másik pedig a Fernando de Noronja szigetre, nem messze Brazília északkeleti csücskétől. Mindkét egységet a kíváncsi szemek elől gondosan elzárva helyezték el a légibázis egy eldugott sarkában. A kobra utasítására a két masina azonnal meg is kezdte a portyázást. A gépeket ugyan a légibázisokon működtették, magát a felderítést sok ezer kilométerrel távolabb, a Mojave-sivatagban, az amerikai légierő krícsi támaszpontján végezték. Itt egy teremben operátorok ültek egy-egy repülőgép műszerfal és egy monitor előtt. A gépkezelők pontosan azt látták a képernyőn, amit a sólyom látott a stratoszférából. Némelyikük ebben a csendes, légkondicionált helyiségben predátorokat irányított Afganisztán és a szomszédos Pakisztán közötti hegyvidék felett. Mások creeperekkel dolgoztak a perzsa öböl légterében. Fülükön fejhallgató, a szájuk előtt mikrofon. Állandó összeköttetésben álltak a feletteseikkel, akiket folyamatosan informáltak, illetve akiktől az utasításokat fogadták. Ezt az elképesztő koncentrációt nem sokáig lehetett bírni, ezért az operátorok gyakran váltották egymást. A krícsi bázis irányító központja már az eljövendő háborúk képét idézte. Kel Dexter a maga humoros módján mindkét sólyomnak adott egy nevet, hogy meg tudja különböztetni őket egymástól. A nyugati lett Michelle a first Lady után, a másik pedig szem az angol miniszterelnök felesége után. Mindkettőnek más és más feladata volt. Michel a Juan Cortez listája szereplő hajókat fürkészte a TR1 által készített fotók alapján. Szent pedig csak azt figyelte, hogy kidepüle vagy kihajózik-e valami a braziliai partoktól, Natál és Belém között, vagy az Atlanti óceánon bármi átszeléje a 40. hosszúsági fokot Afrika irányába a krícsi központban a kobra solymokat irányító operátorok pedig a Washingtoni külvárosban omladozó raktárépülettel álltak közvetlen összeköttetésben a hét-hét napján, napi 24 órában. Leticia Arená tudta jól, hogy nem helyes, amit tesz, és hogy ellenkezik a papája szigorú utasításaival, de egyszerűen képtelen volt uralkodni magán. Papá megmondta, hogy soha nem hagyhatja el Spanyolországot, de ha egyszer szerelmes. A szerelmnek pedig még az ő apja sem parancsolhat. Domingo de Vega megkérte a kezét, ő pedig igen mondott. Az ujján már ott virított a gyűrű. Csak hát a fiúnak vissza kellett mennie New Yorkba, különben elveszíteni a pozícióját, a születésnapja viszont most lesz május utolsó hetében. Úgyhogy küldött neki egy repülőjegyet, amelyel az Iberia légitársaság egyenesen a Kennedyre repíti, és a srác szinte könyörgött, hogy utazzon oda hozzá. Az amerikai nagykövetsége minden úgy ment, mint a karikacsapás. Megkapta a beutazási engedélyt és a belbiztonsági minisztérium jóváhagyását. A jegye az első osztályra szólt. A négyes terminálon a bejelentkezésnél szinte várnia sem kellett. Az egyetlen bőröngye átesett a New Yorkba induló járatok esetében szokásos ellenőrzésen, majd annak rendje és mondja szerint elindult a futószalagon. Észre sem vette a mögött álló férfit, amint felteszi a pultra a súlyos személyi podgyászát. És persze azt sem tudhatta, hogy a férfi utazótáskája újságpapírral volt kitönve, és hogy azonnal távozott is a bejelentkező pultól a biztonságjak és az útlevél ellenőrzés irányába, amint ő eltűnt a szíről. Még soha nem látta Paco Ortega felügyelőt, és ezután sem fogja. Ő viszont alaposan megnézte magának, akárcsak a bőrényjét és a ruháját. A fényképet valamivel távolabbról készítették, amikor a reptér előtt kiszállt a taxiból. Mindez még azelőtt New Yorkban lesz, hogy a gép elhagyná a kifutót. De azért biztos, ami biztos, a rendőr egy ablakból kikandikálva a saját szemével is végignézte, amint az ibéria gépe kigurul a felszállópályára, megáll, majd szélsebesen megindul, a Sierra de Guadarrama még mindig havas csúcsai és az Atlanti óceán felé. Aztán felhívta New Yorkot, és néhány szót váltott Kerdexterre. A gép nem késett. A kivezető alagútban a szárazföldi személyzet egyik alkalmazottja figyelte, ahogy a kiszálló utasok elhaladnak előtte, és két szót motyogott az adóvevőjébe. Ez senkinek nem tűnt fel. Állandóan ezt csinálják. Letícia Aranál áthaladt az útlevél ellenőrzésen, ahol a szokásos eljárást kellett végigcsinálnia. Az ujjait egymás után egy üveglapra nyomta, majd egy aprócska kamerában nézett, amely a retina azonosítását végezte. Amint végzett, a bevándorlási hivatal embere csendben a vámfolyosóban álló férfi felé fordult és bólintott, aki előtt sorba haladtak el az utasok. Ő is bicentett, majd észrevétlenül a fiatal lány nyomába eredt. Elég forgalmas nap volt, ezért aztán a csomagokra még húsz percet kellett várni. Aztán végre kattogva, kerregben megindult a futószalag, és szép csendben előbújtak a bőröndök. Az övén nem volt sem az első, sem az utolsó. Valahol középtájon érkezett. Látta, amint kibukik az alagút szájából, és egyből kiszúrta rajta a sárga címkét, amit pont azért ragasztott rá, hogy könnyebben észrevegye. Kemény keretes, görgös bőrönd volt, úgyhogy a kis táskáját a vállára vette, a bőröndöt pedig magótá húzta, és elindult a zöld folyosón. Úgy a felénél járhatott, amikor az egyik, látszólag tétlenül áldogáló vámtiszt odaintette magához. Rutin ellenőrzés. Aggodalomra semmi ok. Domingo odakint várja az ajtó előtt. legfeljebb vár még néhány percet. Letícia odahúzta a bőröngyét a pult elé, ahová az ő mutatta, majd felemelte. Az ár felé nézett. Lenne szíves kinyitni, kérem a bőröngyét, hölgyem? Gyanúsan udvarias. Ezek mindig gyanúsan udvariasak, és soha nem mosolyognak, nem viccelnek. Felkattintotta a két csatot. A vám tiszt maga felé fordította a bőröndöt, és felnyitotta a fedelét. Látta a szép rendben összehajtott ruhákat. A kesztyűs kezével benyúlt, és leemelte a felső szintet. Aztán nem mozdult. A lányi észrevette, hogy a férfi most már őt nézi a fedél széle fölött. Azt hitte, hogy mindjárt lecsukja, és bólint, hogy minden rendben mehet. Megkérhetném, hogy jöjjön velem, hölgyem? Mondta szomorú, mégis rideg hangon, miközben lecsukta a bőrönt fedelét. Persze ez nem volt igazi kérdés. A lány most vette csak észre, hogy egy tagba szakadt fickó és egy szintén nagy darab nő ugyanolyan egyenruhában ott állnak közvetlenül a háta mögött. Elég kellemetlen helyzet volt, a kifelé tartó utasok mind kíváncsian odapillantottak, ahogy elhaladtak mellettük. A vámtiszt bezárta a bőröndöt, felkapta és megindult előre. Ők pedig egyetlen szó nélkül követték. Az első tiszt egy ajtóhoz vezett őket. Csendes kis szoba volt, szinte teljesen üres. A közepén egy asztal, a falak mentén néhány szék, illetve két sarokban egy-egy kamera. A bőröndöt felfektették az asztalra. Megkérhetném, hogy nyisse ki még egyszer a bőröndjét, hölgyem. Letícia aranál most érezte először, hogy itt valami nincs rendjén, de arról fogalma sem volt, hogy mi. Kinyitotta a bőröndöt, és benne ott sorakoztak a szépen összehajtogatott ruhái. Ki venné ezeket, hölgyem, ha megkérhetném? A vászonkabát, a két gyapjúink és az összehajtogatott blúzok alatt volt. Nem volt nagy, nagyjából akkora, mint egy kilós kristálycukor. A tartalma pedig leginkább a zsírkőre hasonlított. És akkor összeállt a kép, érezte, ahogy a gyomra felkavarodik, mintha jól gyomorszájon vágták volna. A fejében néma sikolj. Nem, ez nem én voltam, ezt nem én csináltam, ez nem az enyém, valaki beletette a bőröndömbe. A nagy darab nő fogta meg, hogy összenesen, persze nem együttérzésből, hanem a kamerák miatt. A New Yorki bíróságok olyan rögeszmésen ragaszkodnak hozzá, hogy a vádlott jogai semmilyen szinten ne sérüljenek, és a védőügyvédek is olyan fifikásak, hogy az eljárási rend szabályaitól való legcsekélyebb eltérés esetén is mindjárt a vád vádejtését indítványozzák, hogy az eljáró szervek kénytelenek mindent szigorúan az előírásoknak megfelelően végigcsinálni. Miután kinyitotta a bőröntöt, és felfedezték benne az ekkor még hivatalosan azonosítatlan fehér port, Leticia arenál, ahogy a hivatalos berkekben mondják, bekerült a rendszerbe. Később ez az egész új sejlet fel előtte, mint valami elmosódó rémálom. Átkísérték a terminál egy jobban felszerelt helyiségébe. Itt több digitális felvevők készülék is sorrakozott. Bejött még néhány férfi. Ő nem tudta, de a ellenes ügynökség, valamint a bevándorlási és vámhivatal emberei voltak. A szövetségi vámhivatalal együtt már is három rendvédelmi szerv tartotta fogva különböző illetékességi érintettség okán. Bár kitűnően beszélt angolul, kerítettek egy spanyol tolmácsot is. Felolvasták a jogait, az úgynevezett Miranda jogokat, amelyekről eddig még soha nem is hallott. És minden mondat után megkérdezték. Megértette, hölgyem? Állandóan ez az udvarias hölgyem, közben pedig lerít az arcukról, hogy mennyire megbetik. Valahol egy másik helyiségben az útlevelét tüzetesen ellenőrizték. Megint valahol máshol a bőröngyét és a váltás is ugyanilyen alapossággal nézték át. A fehér por tartalmazó csomagot elküldték elemzésre. Ez már egy másik épületben, egy kis vegyi laborban zajlott. Az eredmény nem volt meglepő, mint kiderült, a csomag tartalma tiszta kokain, és itt a tiszta jelző egyáltalán nem volt mellékes. A kis mennyiségű, vágott port még ki lehet magyarázni személyes használattal, de egy kiló tisztát már nem. Két nő jelenlétében mesztele kellett vetköznie. A ruháit szintén elvitték. Valami papírszerű, egyrészes öltözéket kapott helyettük. Egy orvosnő alaposan megvizsgálta a testét, és átnézte a test üregeit is. Belenézett a szájába és a fülébe is. Ekkor már csak úgy záporoztak a könnyek a szeméből. De a rendszernek megvannak a maga szabályai. És természetesen mindent kamerák rögzítettek a jegyzőkönyv számára. Nincs az a segfej ügyvéd, aki ebből a szarból kirángatja a kis csajt. Végül a kábítószer ellenes ügynökség rangidős tisztje tájékoztatta, hogy jogában áll ügyvédet fogadni. Hivatalosan nem hallgatták ki. Egyelőre. Vagyis nem sérültek a Miranda jogai. Elmondta, hogy nem ismer egyetlen New Yorki ügyvédet sem. Erre a férfi azt mondta, hogy majd kijelölnek neki egy ügyvédet, de ez már a bíróság dolga nem az övé. Többször elmondta, hogy a vőlegénye odakint vár rá. Ezt az információt a szervek nagyon is komolyan vették. Bárki is várt lehet, hogy szintén benne van. A reptéri csarnokot többiről hegyire átnézték. De nem találtak semmilyen domingó devegát. Tehát a lány vagy csak kitalálta, vagy pedig a tettes társa volt, és lelépett a szíről. Reggel majd megkérdezik az ENSZ puerto rikói diplomatáit is. Nem akart ügyvédet. Ragaszkodott hozzá, hogy mindent elmagyarázhasson. El is mondott hát mindent, amit csak tudott. Ez nagyjából a semmivel volt egyelő. De még ezt sem hitték el neki. Aztán eszébe jutott valami. Én kolumbiai vagyok. Hozzanak ide valakit a kolumbiai nagykövetségről. Itt csak konzulátus van, hölgyem, és már este tíz is elmúlt. Holnap reggel majd megpróbálunk keríteni valakit. Ezt már az FBI embere mondta, de persze ő ezt sem tudta. A kábítószer csempészet az Egyesült Államokban szövetségi büntény, nem állami kompetencia. Az ügy tehát a szövetségiekhez tartozott. A JFK reptér New York déli részén található, és közigazgatásilag Brooklynhoz tartozik. Már majdnem éjfél volt, amikor Leticia arenát végre elhelyezték az ebben a körzetben található szövetségi fogdában. Itt várta a másnapi bírói meghallgatást. És természetesen nyitottak számára egy dosszét, amely percről percre egyre vastagabb lett. A rendszer rengeteg papírt használ el. Az egyszemélyes, szigorú zárkában letícia Arenála az izzadság és a félelem szagában sírta végig az éjszakát. Reggel a szövetségek felvették a kapcsolatot a kolumbiai konzulátussal. Azt mondták, küldenek valakit. Ha a gyanúsított azt remélte, hogy a honfitársától valamicske együttérzésre számíthat, akkor mélyen csalódnia kellett. A konzulátusi asszisztens alig ha vághatott volna mogorvák képet. A diplomaták az ilyesmit utálják a legjobban. Az asszisztens amúgy egy nő volt. Fekete nadrág kosztümben. Rezzenéstelen arccal hallgatta végig a lány meséjét, és egy szó sem hitt el belőle. De nem tehetett mást, elmondta, hogy felveszi a kapcsolatot Bogotával, és megkéri a külügyminisztériumot, hogy kerítsék elő Julio Luz ügyvédurat. Mis Arenának ez az egyetlen név jutott eszébe, akihez segítségért fordulhat. Megvolt az első meghallgatás, de csak azért, hogy elrendeljék a vizsgálati fogságot. Amikor kiderült, hogy a vádlotnak nincs védője, a bíró hivatalból kijelölt egy ügyvédet. Egy fiatalember érkezett, valószínűleg nem sokkal ezelőtt szerezte meg a diplomáját. Pár percig beszélgethettek egy cellában, mielőtt visszamentek a bíró elé. A védő tudta jól, hogy esélytelen, de azért megpróbálkozott az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezéssel. Azért volt esélytelen, mert a vádlott külföldi, se pénze, se családja, a vád pedig igen súlyos, az ügyész is elmondta, hogy az ügy felgöngyölítése még folyamatban van, mivel fennáll a gyanú, hogy a vádlott egy egész csempész hálózattal áll kapcsolatban. A védő megpróbált arra hivatkozni, hogy a vádlott vőlegénye ENSZ diplomata. Ekkor az egyik szövetségi nyomozó egy papír csúsztatott oda az ügyésznek, aki ismét felállt és elmondta, hogy az ENSZ puerto rikói küldöttségében nincs és soha nem is volt Domingo de Vega nevű diplomata. Tegye az emlékiratai közé, Mr. Jenkins, mondta vontatottan a bíró. A vádlott előzetes letartóztatásban marad. Kérem a következőt. A kalapács lecsapott. Letícia aranát elvezették. Az arcát megint friss könnyek áztatták. Az úgynevezett vőlegénye, a férfi, akit úgy szeretett, csúnyán becsapta. Mielőtt visszavitték a fogdába, még egyszer beszélhetett az ügyvédjével, Mr. jenkins -el. A fiatal ember átnyújtotta a névjegyét. Bármikor felhívhat Szenyor jogava joga van hozzá. Nem kerül pénzbe. A kirendelt ügyvéd ingyenes azoknak, akiknek nincs pénzük. Úgy látom nem érti Mr. Jenkins. Szenyor Luz nem sokára megérkezik Bogotából. Ő majd kiviszi innen. Amíg visszabuszozott a szerény kis ügyvédi irodájába, Jenkins arra gondolt, hogy ez a lány minden percben kitalál valami új mesét. Nem létezik Domingo de Vega, és valószínűleg nem létezik Julio Luz sem. Ebben persze tévedett. Azon a reggelen ugyanis Szenyor Luz a kolumbiai külügyminisztérium telefonhívását fogadta, amiután csaknem szívrohamot kapott.